Розділ 7. Дзеркало Галадріелі Сонце спускалося за гори, і тіні лісові темнішали, коли хранителі знову вирушили в дорогу. Тепер вони пробирались по густий заростях, де швидко згущалися сутінки. Ніч настала під покровом лісу, а вони все йшли, і ельфи засвітили свої срібні ліхтарики. Несподівано перед ними відкрилась галявина, і вони опинилися під блідим вечірнім небом з блискітками рідких перших зіруб. Узлісся оминало галявину, відходячи і дугами вліво та вправо, а за нею лежав затоплений тінь у глибокий рів. Тільки трава на його краю зеленіла, немов сонце над нею ще не зайшло. По той бік бікрову висока зелена стіна оточувала пагорб, порослими лорнами, найвищими з тих, що подорожні досі бачили. Вони височили в сутінках, мов живі в вежі неймовірної будови. Невпинно шелестіло листя, а поміж нещисленних ярусів віття мерехтіло безліч вогників – зелених, золотих та сріблястих. «Ласкаво просимо до Карас Галдону», сказав Гелдір, «міста Галадримів, Оселі володарів Лорієну, Келеборна та Галадріелі. Увійти тут ми, щоправда, не можемо. На північному боці нема воріт. Нам треба обійти стіну з півдня. І шлях ще не близький, бо місто наше велике. По зовнішньому краю рова йшла дорога, брукована білим каменем. По ній мандрівники попрямували на захід, огинаючи зліва місто, подібне до зеленої хмари. Чим сильніше ставала темрява довкола, тим більше вогників засвічувалося на пагорбі, поки весь він не засяє, мов величезне сузір'я. Нарешті перейшли білий міст та побачили високі ворота, міцні, освітлені гронами світильників вони виходили на південний захід між торцями стін, котрі там заходили одна за одним. Гельдір постукав, сказав щось, і ворота беззвучно розкрилися. Але вартових Фродо ніде не побачив. Подорожні увійшли, і ворота зачинилися за ними. Ще вузький прохід між краями стін, і вони ступили нарешті до міста давнього народу. Навкруги нікого не було видно не чути кроків, але всюди дзвеніли голоси, звідкись здалека долинав спів, мов тихий дощ, линув по листю. Пройшли ще багато стежок та східців. Поки піднявшись уже високо, не побачили посеред луки виблискуючи водограй, освітлений срібними лампами, що висіли на вітті. струмені його спадали до водою, обкладеної сріблом, і текли далі прозорим потоком. На південному краї луки ріс молорн, найбільший з усіх, його гладкий сірий стовбур лисні, мов шовковий, здіймаючись до гори, і тільки дуже високо. Віялгом розходилися величезні гілки, ледве помітні у хмарах листя. Поряд починались широкі білі східці, а біля підніжжя сиділи трійко ельфів. Помітивши прибульців, вони підвелися, і Фродо побачив, що вони високі на зріст, одягнені у матово-сірі кольчуги, а плечі їхні покриті білими плащами. Тут мешкають Келебор «Та Гладріелі», – сказав Гельдір. «Вони запрошують вас піднятися гору та побесідувати з ними». Один з вартових підніс до вуст невеличкий ріг та дзвінко просурмив. Йому відповіли звідкись зверху, тричі повторивши той же сигнал. «Я піду першим», – мив далі Гельдір. «Потім фроду з Леголасом. Всі інші можуть йти як завгодно. Лісти прийдеться високо, без звички важко». Але по дорозі можна буде перепочити. Повільно підіймаючись по східцях, Фродо бачив багато даланів. Одні відходили у бік від стовбура, другі спирались на нього, і східці проходили крізь них. Нарешті гості досягли помосту, мосту широкого мопалуба великого корабля. На ньому стояв дім, чи скоріше палац. Ступивши на поріг слідом за Гельдіром, Фродо опинився в овальній залі, де замість колони посередині служив стовбур Милорну. Вже дещо скісний, бо близько була верхівка, але все ще дуже товстий. В яке світло заливало залу, зелені сріблені стіни, золоту покрівлю. Довкола сиділо багато ельфів, а біля самого стовбура під густою гіркою Мелорну, Келеброн та Галадріель. Вони підвелися, щоб привітати гостей, як то зазвичай чинять усі ельфи, навіть королівського роду. Обоє вони відзначалися однаково високим зростом. Обоє були пригарні з обличчя і дуже поважні. Шати їхні були білі, мов сніг. Волосся в було темно-золотого відтінку, а в келеборна – сріблясте, довге та блискуче. Вони здавалися молодими, тільки очі свідчили, як довго вже вони живуть на світі. Очі, що сяяли гостро, мов сталь у зоряним світлі, глибокі, мов бездонні колодязі пам'яті. Гелір підвів до них Фродо, і Володар привітався до нього своєю мовою. Галадріель нічого не сказала, тільки окинула його довгим поглядом. «Сідай поруч зі мною, Фродо з гобітанії. Промовив Келеборн. Коли всі зберуться, поговоримо. Кожного з хранителів він чемно вітав, називаючи на ім'я. Привіт тобі, Арагорне, син Архорна. 38 літ проминуло над світом з тої доби, як ти останній відвідав нас. І важким тягарем лягли літа на твої плечі. Але кінець випробуванню, добрий чи поганий, вже наближається. Тут ти можеш ненадовго скинути тягар. Здрастуй, сина Трандуїла. Шкода, що північні родичі так рідко провідують нас. Ласкаво просимо, гімлі, сина Глоїна. Давно, дуже давно не бували у Карлс-Галадоні діти Дагрінові. Але нині ми порушимо давню заборону. Хай стане це ознакою того, що крізь темні хмари ми ще проб'ємося до кращих днів, і дружба між нашими племенами відновиться. Гімлі низько вклонився. Коли всі гості посідали, Володар знову оглянув їх. «Вась восьмеро, а мало бути дев'ятеро, як нас сповістили. Але, можливо, з того часу щось змінилося? Елгрон далеко, і пітьма, що розділяє нас, дедалі густішає. Протягом всього року тіні ставали довшими». Ні, нічого не мінялось, приєдналась до розмови Галадріель. Голос у неї був чистий, мелодійний, але глибокий та сильний, незвичайний для жінки. Гендальф Сірий пішов з ними, але не увійшов до наших земель. Тепер повідайте нам, де він, бо я дуже хотіла поговорити з ним. Але не можу розрізнити його далечині, поки він не увійде до Лорієну. Сірий туман, Сповив і шляхи його, і думки. «На жаль, мені нічим порадувати тебе», – спохмурнів Арагорн. Гендальфа Сіру поглинув морок морії. Не довелось йому врятуватись. Ельфи відзвались на ці слова сумовитими вигуками. «Погані звістки», – спохмурнів Келеборн. «Найгірші з усього, що чули ми протягом довгих сумних років». «Чому про це не було сказано раніше?» Спитав він Гельдіра ельфійською мовою. «Ми не говорили з Гельдіром ані про справи наші, ані про мету», – пояснив Легалас. «Спочатку нам заважала втома та близька небезпека. А потім лихо якось позабулося на час, поки ми йшли чудовими стежками в Ріайну. «Однак гора наше велика і втрата непоправна», – додав Фродо. «З Гендельфом ми пройшли крізь морію. І коли майже не залишилося надії, він врятував нас, а сам загинув. «Розповідайте, як це сталося», – звелів Келеборн. Тоді Арагорн почав з невдачі на Карадресі. Розповів про долю баліна, про сутичку у літописному чертозі, про вогняний рів, вузький міст та пробудження глибинного лиха. «То було лихе створіння прадавніх часів», – закінчив Арагорн. Чудовисько, що поєднує тінь та полум'я, силу та жах. Ім'я йому – Балрох. «Морготова почвара», – сказав Легалас. «Найжахливіше лихо ельфі, якщо не поминати господаря Чорного замку». «Дійсно, там на мості я побачив того, хто переслідує нас у найстрашніших снах. Лихо, Дарінове, стиха промовив Гімлі. І в очах його застиг жах. Ця звістка ще гірша, вигукнув Келебор. Здавна знали ми, що під Карадрасом спить страшне лихо, але якби я довідався, що гноми знов пробудили його, то не дозволив би тобі гімлі та й товаришам твоїм перетинати північну межу. Хоч як це не безглуздо, я міг би сказати, що ендельф замінив мудрість на безрозсудність, попрямувавши без потреби прямо до морійської пастки. Необачним назвала б я подібне судження, помажно промовила Галадріель. Ніколи Гендальф не робив безглуздих вчинків. Ті, кого він вів, не знали його задуму та не можуть як слід пояснити їх, але що б не скоїлося з провідником, чи винні в цьому ті, кого він вів. Не жалкуй, що гостинно прийняв гнома. Якби довелося нам покинути Лорієн, піти з нього далеко та надовго. Хто стародавнього народу, навіть сам Келеборн Мудрий, зумів би прийти, не поглянувши по спокинуту оселю, хоч би в ній звели гніздо дракона? Темні води Келадзараму, холодні витоки Кібельнали. Причудові були багатоколонні чертоги Казаду у давні дні, до того, як загинули могутні володарі Підземелля. Володарка поглянула на гімлі, похмурнула й сердито, і посміхнулася. Гном же, почувши справжні назви морійських святинь у старовинній мові гномів, закинув голову і зустрівся з нею поглядом. І вразило його, що не ворожість світилася в очах її, а любов та розуміння. Вкрай здивований, він усміхнувся у відповідь, безгравно підвівся і низько вклонився за гномським звичаєм. А все ж таки жива земля Лоріану ще прекрасніша, а пані Галадріель – «Понад всі скарби, що криються під землею». Келеборн мовчки придивився до нього і заговорив знову. «Я не знав, що вам довелося нести такий важкий тягар. Даруй мені різкість, Гімлі. У ній винна душевна турбота. Я зроблю для вас, що зможу. Кожен одержить усе, чого забажає, чого потребує. Але особливо наділю я того з напівросликів, Несе головний тягар. Ваше завдання відоме нам, вела далі Галадріель, дивлячись на Фроду. Розмовляти про це більш відверто не слід але, думаю, недаремно прийшли ви сюди по допомогу, як очевидно, намагався і сам Гендальф бо володаря даревнього народу вважають одним з наймудріших ельфів середзем'я, і так обдарувати вас, як може він, неспроможні інші королі. Він жив на заході за часів юності світу, і я прожила з ним нещислянні літа, бо ще до падіння нарготронду та гондоліну перейшла я гори, і відтоді віками допомагала йому у боротьбі, на жаль, не завжди успішній. Першу білу раду скликала колись я. Якби мої задуми здійснились, її очолив би Гендельф Сірий, і все могло скластись інакше. Але навіть зараз ще жевріє надія. Я не даватиму вам порад, казівок, дійте так чи так. Бо не у вчинках, не у виборі того чи іншого шляху досягаю я успіху. Моя сила в знанні минулого та сучасного, а почастий прийдешнього. Я відразу можу сказати, ваш похід – повістрю ножа. Досить лише трохи відкилитися і загибель світу неминуча. Але поки хранителі додержуються вірності, Надія живе. Володарка замовкла і окинула запитливим поглядом кожного з гостей. Ніхто, крім Леголаса і Аргорна, не зумів довго витримати її погляд. Сем зразу зашарівся і опустив голову. Нарешті Галадріель відвела очі і посміхнулася. Женіть турботу, геть серця. Цієї ночі ви будете спати мирно. Хранителі зітхнули, несподівано відчули сильну втому, немов їх довго та настійливо допитували, хоча в голос не було сказано жодного слова. «Тепер ідіть», – сказав Келеборн, – «відпочиньте від біди та злиднів своїх. Навіть якби ваше завдання не торкалось нас настільки близько, ви знайшли б тут притулок з та підбадьорення. Відпочивайте поки що. Ваш подальший шлях обговоримо пізніше». Цю ніч на велику втіху гобітів вони проспали на землі. Ельфи поставили намет між дерев поблизу від водограю, постелили м'які постелі, а потім, мелодійно побажавши на добра ніч, пішли. Мандрівники ще трохи попригадували вчорашню ночівлю на деревах. Сьогоднішній похід – прийом у володарів. Згадувати, що було перед тим, їм не вистачало сил. «Чого ти почервонів тоді, Семе?» – спитав Пін. І відразу знітився. «Будь-хто зрозумів би, що в тебе сумління нечисте. Сподіваюсь, ти не замислив нічого гіршого, ніж крадіжка моєї ковдри». «Ото вигадали», – відповів Сем, не схильний до жартів. «Якщо хочете знати, я відчу, нібито мене роздягають, і мені це зовсім не сподобалося. Очі в неї, здається, все бачать». «Що в тебе заховано в серці? Від себе навіть?» Вона, мов би, спитала, а що, якби мені допомогли повернутися додому, до краю, до гарненької затишної нірки з невеличким власним садочком? «Оце так-так», – сказав Мері, – «майже те ж саме відчув і я. Тільки ні, тут нема про що балакати, ніякого скінчив він». Здавалося, всі вони зазнали одного і того ж випробування. Кожному запропонували вибір між темним страшним шляхом уперед і чимось жаданим. Вимріяне щастя ясно поставало перед очима, і щоб зіснити його, досить було лише звернути з дороги та дозволити, щоб інші билися з Сауроном. «А мені ще здалося», – зауважив Гімлі, – «що мій вибір залишився б таємницею, відомою лише мені одному». «Про мене все це надзвичайно дивно», – додав Боромир. «Можливо, нас просто випробували, читали наші думки з якоюсь доброю метою. Але я майже впевнена, що Володарка спокушала нас і дійсно могла дати те, про що запитувала. Зрозуміло, мене вона не зловила. Люди зміна Мінастієту вірні своєму слову». Однак, що саме Володарка запропонувала йому, Боромир так і не сказав а Фроду відмовчувався, хоч Баромир настійливо випитував. «Вона довго дивилась на тебе, хранителю персня?» «А вже ж!» – відповідав Фроду. «Але що сталося зі мною при цьому, зі мною і залишиться». «Тобі варто остерігатися», – невгамувався Баромир. «Я зовсім не певний, чи насправді чисті помисли та наміри цієї ельфійської владичиці». «Не смій казати погане про володарку», Жорстко спинив Його Арагорн. «Ти не знаєш, про що кажеш. Ні сама володарка, ні земля її не віддають лиха. Тільки людина може принести лихо з собою. І тоді хай стережеться. Цієї ночі я вперше засну спокійно з того дня, як ми покинули Рівендел. Нічого зараз не прагну так, як виспатись та позбутися всіх печалей. Я втомився і тілом, і душею». Він простягнувся на ліжку і миттю заснув. Невдовзі позасинали й решта. І спали міцно, без сновидінь. І ніякі шуми не порушили їхнього спокою. Прокинулися вони, коли денне світло вже заляло луку навколо намету і бринів, висніючи у сонячному промінні. Пізніше важко було пригадати, скільки днів вони провели у Лоріані. Там весь час сонце сяяло у чистім небі. Лише зрідка проливався дрібний дощик, і після нього вже свіжо зеленіло. У повітрі, приємно похолодному, немовно весні, витав глибокий, задумливий спокій зими. Хранителі нічим не займалися, тільки їли та пили, та відпочивали, та гуляли по садах, і нічого іншого не бажали. Володарів Лоріану вони більше не бачили, а з ельфами спілкувалися мало. Ті рідко могли та хотіли користатися двестроном, тобто загальною мовою. Гельдір, попрощавшись, повернувся до себе на північну межу, де тепер наслідок звісток, що принесли гості, поставили міцну варту. Леголас постійно пропадав у Галадріні. Після першої ночі навіть ночувати не приходив, хоч обідав завжди з товаришами. Часто збираючись піти погуляти по лісу, він брав з собою гімні, І хранителі дивувались такій зміні. Сидячи у колі чи на прогулянках, вони тепер часто згадували Гендальфа. І все, що знали про нього, чи колись бачили, ясно поставало перед ними. Коли тілесні рани загоїлися, і втома минула, гіркота втрати загострилась. Часто чули вони поблизу чудові голоси ельфів що оплакували загибель мага. Його ім'я можна було почути серед незрозумілих слів, багатозвучних та печальних. «Мітрандіре, Мітрандіре», – співали ельфи. «Мандрівник у сірому плащі». Так вони любили його називати. Але Леголас, з'являючись у товаристві, не перекладав ці пісні, відговорюючись тим, що не вміє. Для нього горе було ще занадто свіжим. Він міг плакати, а не співати. Першим вилив свою скорботу у незграбних віршах ніхто інший, як Фродо. Рідко траплялось йому скласти пісню чи вірш, і навіть Рівендель він прислухався, але сам не співав, хоч у пам'яті зберігав чимало пісень, складених іншими. Але тепер, просиджуючи годинами біля водограю в Лоріені, та слухаючи співи ельфів, він спромігся зв'язати свої думки у вигляді пісні, котра йому самому здалася гарною. Але коли він спробував переказати її Семові, залишились якісь уривки неможменько сухого листя. Лиш впала сутінь на горі, Над краєм крок лунав, луна, Та ще світанок не зорів, він мовчазний свій путь почав, від диких нетрів за моря, від зимних рік до димних гір ішов він з юнаперекір, так як велає озоря. Несхибний меч, легка рука, цілителя від темних чар, над на плечах тягар, нескінченності блука до ельфів, гномів і людей, і до рослин, і до тварин, до смертних і безсмертних війн на їхніх мовах говорив. Озори мудрості і знань, швидкий на жарти і на гнів, Остарче в сірому плащі Ти нас від закрив. Один, як промінь на мосту, Товставши на вогонь і тінь, В нерівній битві переміг, Морійську канувши губій. Dwarf and hobbit, elves and men, With mortal and immortal folk, With bird on bow and beast in den, In their own secret tongue bespoke, A deadly sword, a healing hand, A back that bent beneath its load, A trumpet voice, of bird, «Гей, пане, таким чином ви незабаром перевершите самого пана Більбо», – захоплено сказав Сен. «Ох, навряд чи так. Я поки що мало вмію. Але, пане, якщо ви все ж таки спробуєте продовжити, добре було б додати пару слів про фейерверки, щось на зразок. Це був найкращий фейерверк, що пишно сяяв між зірок, заповнював все небо вщерть каскадом богняних квіток». Хоча ці штуки варті найпичніших слів. Ні, вже про це ти сам подбаєш, Семе. А може і Більбо. Але ні, не треба більше про це. Нестерпно думати, що мені прийдеться сповістити старого. Одного вечора Фродо і Сем прогулювались у прохолодних сутінках. Обох знов охопила тривога. На Фродо раптом насунулося відчуття близької розлуки. Він звідкись збагнув, що наближається час покинути Лорієн. Що ти думаєш тепер про ельфів, Семе? спитав він. Я вже питав, мабуть, дуже давно, та ж відтоді ти взнав їх ближче. Та ще й як? Я собі так міркую. Ельфи різні бувають, тобто, всі вони цілком ельфові, але зовсім не одинакові. Тутішні, скажімо, не безпритульні блукачі. І трохи схожі на нас. Прив'язані до своєї землі, як гобіти до краю. Вони зробили цю землю такою, чи вона їх такими зробила. Важко судити, розумієте? Тут напрочуд спокійно. Нічого начебто не відбувається. Та ніхто, здається, і не прагне, щоб відбувалося. Якщо є тут якісь чари, то заховані глибоко. Руками їх, так би мовити, не намасаєш. А все ж таки вони відчуваються всюди заперечив Фродо. «Та тільки бач, не видно, хто їх творить. Ніяких тобі фейерверків на зразок тих, що любив бідолашний Гендальф. Шкода, що ми більше не бачимося з Володаркою. Ось вона могла б діяти будь-що, коли б забажала. До чого ж хочеться побачити ельфійські чари? А мені аж ніяк. Все гаразд і без того. І сумно мені не без фейерверків Гендальфових» а без його кошлатих брів, без сердитої вдачі, без голосу. А вже ж, згодився Сем, я ж бо зовсім не прискіпуюсь, просто мені хотілося побачити чердійство, як у старих казках. А взагалі, краще цієї землі я й не бачив. Тут, мов би, разом і дома, і в гостині, розумієте? Я не хочу нікуди йти, а все ж таки чую, що коли вже нам все одно треба йти звідси, то краще скоріше. Коли не станеш до роботи, воно ніколи й не скінчиться. Так мій дід мовляв. А тутешній народ, як на мене, навряд чи зможе ще допомогти нам. Хоч чародійством, хоч як. Коли ми підемо, мабуть ще більше засумуємо за Гендельфом. Ой, боюсь, що так і буде, Семе, сказав Фродо. Але сподіваюсь, ще зустрітися з володаркою ельфів перш, ніж вирушимо далі. Не встиг він договорити, як Галадріель вийшла їм на зустріч, ніби почула його слова. Висока, гарна, вся у білому, мовчки пройшла вона під деревами і поминила гобітів рукою. Слідом за нею пішли вони по південному схилу Карас Галадону. пройшли крізь високу зелену огорожу і опинилися у таємному саду. Мелорни там не росли. Відкрите небо Простяглося над садом. Вечірня зірка вже зійшла та сяяла білим вогником високо над західними лісами. Довими східцями володарка спустилась до глибокої зеленої лощини, де бурмутів, збігаючи зі схилу, сріблястий струмочок з джерела. На дні лощини на низькій підставці виріз у формі розложистого дерева стояла срібна чаша, широка та пласка а поряд – срібний глек. Галадріель наповнила чашу до краю джерельною водою, подихала на неї, а коли вода заспокоїлась, сказала «Це – дзеркало Галадріелі. Я привела вас сюди, щоб ви, якщо забажаєте, заглянули в нього». Повітря у лощині застигло нерухомо, було темно, і володарка ельфів здавалася особливо високою і блідою. Нащо нам заглядати, та що ми побачимо? пощулившись, спитав Фродо. Дзеркало підкоряється моїй волі, промовила Гладріель. І інколи я можу показати те, що хтось просить. Але може також само показувати різні речі. І вони дуже часто несподівані та корисніші, ніж те, що бажали побачити. Що вам відкриється, коли довіритесь волі дзеркала, сказати не можу. Показує воно і минуле, і сучасне, і майбутнє. Але навіть наймудріші не завжди здатні відрізнити дещо. Чи бажаєш зазирнути? Фрода не відповів. Володарка звернулась до себе. А ти адже саме у вас, наскільки я розумію, назвали б чародійством? Хоча мені не зовсім ясно, що мається на увазі. Бо тим же словом ви позначаєте обманливі пастки ворога. Але якщо хочеш, це чародійство Галадріелі. Чи не цього ти прагнув? А скинув головою Сем, його тіпало від страху і цікавості. Я одним вічком зазирну, пані, якщо вам це вподоби, А Фродо він пояснив. Не відмовлюсь подивитися, як там вдома. Давненько вже ми пішли звідти. Та тільки навряд чи я там щось побачу. Може зірки або незрозуміли щонебудь. «Може, і так», – сказала володарка, тихо сміючись. «Але починай же. Що зумієш, те й побачиш. Тільки не торкайся води. Сем заліз на підставку і схилився над чашею. Вода лежала важким темним колом і відбивала зірки. «Самі зірочки, так я й думав», – заговорив Сем. Але відразу ж тихо зойкнув. Зірки зникли, немов хтось відкинув темну завісу. Дзеркало затьмарилось, потім прояснилось. І Сем побачив ясне сонце та дерева, що хиталися під вітром. Але перш ніж він втямив, щоб це мало бути, картина розтанула. І з'явився Фрудо з блідим обличчям. Він міцно спав під високим чорним безкидом. Потім Сем побачив самого себе. Ось він йде темним коридором. Ось лізе до гори Нескінченними винтовими сходами шукає щось незрозуміле, немов у вісні. Видиво розпливлося, і знову з'явились дерева. Тепер Сем побачив їх ніби здалеку і збагнув, що вони не хитаються під вітром, а стріском валяться на землю. Гей, розлютився Сем. Тед піском валить дерева. Хто йому дозволив? Не можна їх рубати. Це ж алея біля млину. По дорозі до водиці Вона ж тінь дає Ех, був би я там Ото вчепився б у Теда Його самого повалив би Але в ту ж мить Сем помітив, що старого млина Вже немає, а замість нього Будують величезну споруду З червоної цегли Робітники там кішили, мов мурахи Поряд стирчав здоровезний димар Над ним Клубочився чорний дим І здавалося, каламутив воду дзеркала Чортівня якась діється у краї, пробурмотів Сем. Елронт мав рацію, що хотів відрядити туди панача мері. Тут він раптом скрикнув і відсахнувся від дзеркала. «Мені треба негайно повертатись», – відчайдушно загалав він. «Досить тут гуляти. Вони перекопали весь торбин у звіз. І мій старий покидає кручу. Майно на візку везе. Мені треба додому». «Ти не зможеш піти додому один». Заперечила Галадріель. Доки ти ще не зазирав до дзеркала, не хотів повертатись без хазяїна. А втім, ти знав, що в Гобітанії може скоїтись щось лихе. Пам'ятай, дзеркало може показати і таке, чого не бувало. Та й не відбудеться ніколи, якщо тільки той, хто споглядає, не зверне зі шляху. Дзеркало – небезпечний порадник. Сем усівся на землі, і обхопив голову руками. «Було б мені довіку тут не бувати. Не треба мені більше ніякого чародійства!» поскаржився він і принишк. По хвилі знову заговорив, глухо, немов крізь сльози. «Ні, краще вже мені йти додому найдовшим шляхом з паном Фродо, чи взагалі не повертатися. Але я все ж таки сподіваюся, що колись ми повернемось. Отоді якщо дзеркало правду показали, комусь там кисло стане. «Чи не хочеш тепер і ти зазирнути, Фроду? спитала Галадріель. «Ти, здається, не цікавишся ельфійським чародійством. Тобі й без того добре. Ти радиш мені це зробити? Ні, порад я не даю. Але те добре чи погане, що тобі відкриється, може потім знадобитись, а може й ні». Дивитися у дзеркало разом і корисно, і небезпечно. Але тобі, Фродо, напевне стане мужності і мудрості. Інакше я б тебе сюди не привела. Роби, як знаєш. Я погляну, сказав Фродо. Заліз на підставку і схилився над темною водою. Дзеркало одразу ж прояснилось. І він побачив затьмарену землю. Темний контур гір, Вимальовувався далеко на згаслому небі. Довга сіра дорога, звиваючись, зникала за обрієм. По дорозі повільно просувалась уперед якась фігура. Спочатку маленька, ледь помітна, але чим ближче, тим виразнішою вона ставала. Раптом Фроду здалося, що цей мадрівник дуже схожий до Генгліфа. Він ладен був покликати мага, аж тут помітив, що на ньому не сіре вбрання, а біле. Воно ледь світилося у сутінках. В руці він тримав білу патрицю. Обличчя неможливо було побачити, бо він низько схилив голову. Невідомий оминув поворот дороги і зник. Чи то був Гендальф в одній зі своїх далеких мандрівок, чи Сарума, Фродо так і не збагнув цього. А видіння вже змінилося. Промайнула маленька, але чітка картинка. Більбо стурбовано ходить туди-сюди по кімнаті. Стіл завалений безладною купою паперів. Дощ стукає у вікна. І знову дзеркало затьмарилося. А потім, один по одному, пішли різні образи, як зрозумів Фродо. Уривки великої історії, до якої і він тепер був причетний. і Ларос стануло. І відкрилося щось досі небачене, але знайоме. Море. Посутеніло. Море підіймало гори хвилі, лютувала жахлива буря. Потім Фродо побачив багрове коло сонця, що заходило серед роздертих хмар, а на ньому чорний контур високого корабля з розірваними вітрилами. Вітер підгоняв його, і летів той корабель із західного краю неба. Наступна картина. Багатолюдне місто над шумливою рікою Велика фортеця, сім білих веж. І знову корабель з чорними вітрилами. Але цього разу був ранок. По воді бігли світлі брижі і стяг із зображенням білого дерева майорів під сонцем. Його затягло димо, немов від великої пожежі чи битви. І знов сонце, червоно-гаряче, хилилося на захід і сховалося у сірій імлі. І в тій імлі Ростанув маленький кораблик у мерехтінні кольорових вогників. Зник кораблик, і Фродо, зіткнувши, наважився відійти. Але зненацька в дзеркало дуже потемніло. Немов пролом розірвав видимий образ світу і проглянула порожнече. З цієї чорної безодні з'явилося око і почало повільно зростати поки не виповнило майже все дзеркало. Таким жахом віяло від нього, що Фродос кам'янів не в силі ані скрикнути, ані відвести очей. Полум'я оточувала око, але саме воно було блискуче, жовтим мов котяче, насторожений пильне. І чорний проріз його зіниці відкривався у безобній, у всесвітню порожнечу. Потім око почало обертатися то в один бік, то в інший. І переляканий Фруд збагнув, що воно намагається стежити одночасно за багатьма речами, але в першу чергу за ним самим. Щоправда, він відчував також, що побачити його око не здатне, поки що не здатне, якщо тільки він сам цього не захоче. Перстень раптом став важчим, мовчав вумив, відтягнув ланцюжок і голова Фродо почала поволі хилитися додолу. Зеркало немов скипіло. Пара здійнялася над водою. Фродо хилився все нижче. «Не торкайся, води!» – м'яко нагадала володарка. Ведіння зникло, і Фродо помітив, що дивиться на холодні зірки, що моготять у срібній чаші. Його трусило. Він відійшов і кинув погляд на володарку. Я знаю, що ти побачив на останку, сказала вона. Це вижалося і мені. Не бійся. Не єдиними співами серед дерев охороняємо ми і боронимо Лотлорієн. І навіть не тонкими стрілами ельфійських лучників. Знай же, Фродо, у цю саму мить, розмовляючи з тобою, я стежу за чорним володарем. І знаю всі його думки щодо ельфів. Він також давно намагається перехопити нитку моїх дом, поборотися зі мною. Але двері зачинені, як і раніше. Помахом білих своїх рук Галадріель немов відштовхнула, щось напливаючи зі сходу. Найулюбленіша зірка ельфів, еранділ, яскраво горіла у височині, і постать володарки відкидала легку тінь на траву, а золотий перстень на пальці. Грав райдугами у стріблястім світлі, білий камінь у персні сяв, немов часточка вечірньої зірки спустилась з небес на руку володарки. Фруд дивився на перстень зі страхом, йому раптом здалося, що він все зрозумів. Так, підтвердила Галадріель, відгадавши його думки: ні я, ні Елранд не могли говорити про це, бо здавна присягнулися мовчати. Але від хранителя персня, від того, хто бачив око, нічого не сховаєш. Так, саме тут, у Лорігені, на пальці Галадріелі зберігається один з трьох перснів – нені або Адамантовий. Його довірили мені. І ворог підозрює це, але точно не знає, поки що. Невже ж ти і тепер не розумієш, що для нас твоя поява тут – знак долі? Бо якщо ти зазнаєш поразки, нам нічим буде прикритися від ворога. Але якщо тобі пощастить, наша влада зменшиться. Лоріан зазнає зів'янення і приплив часу змиє наші сліди. Ми попливемо за море або обернемося на здечевіле лісове плем'я, що ховається по долах та печерах, приречене все забути і піти у забуття. Іншого вибору не маємо. Фродос схилив голову. «Що ж ви оберете?» «Хай станеться те, що має бути. Любов ельфів до своєї землі і плодів своєї праці глибша, ніж безодні морські. А туга ніколи не згасне і не втішиться. Але ми скоріш готові все втратити, ніж підкоритися Сауронові, бо мали досить часу добре пізнати його. «Ти не відповідаєш за долю Лоріену. Твоє призначення інше. Але якби бажання могли впливати на життя, то я хотіла б, щоб перстень влади ніколи не з'являвся на світ або залишався навіки загубленим. «Ти мудра, справедлива і безстрашна пані», – сказав Фродо. «Я віддам тобі перстень, якщо схочеш. Цей тягар не під силу мені». Галадрієль раптом дзвінку розсміялась. Володарка Галадріель, можливо, насправді мудріша за тебе, але чемністю ти зі мною зрівнявся. Дало ти відплатив за те, що я зазирнула до твоєї душі, коли ми зустрілися вперше. Твій зір стає все гострішим. Не заперечую, я жадала попросити в тебе те, що ти сам зараз готовий віддати. Протягом довгих літ розмірковувала я, скільки доброю я могла б зробити, маючи великий перстень. Тепер його принесли до мене. Зло, що було створене у прадавні часи, діє різними засобами. І навіть не все залежить від того, чи втримається сам Саурон, чи впаде. Якби я з примусу чи погрозами відібрала перстень гостя, чи не вважалося б це шляхетним чинком заслугою Сауронового перстня. Аж ось, нарешті перстень переді мною. Ти прагнеш віддати її з власної волі. Замість чорного володаря ти створиш володарку, не чорну, але прекрасну та страхітливу, немов ранок та ніч. Прекрасною стану я, як море і сонце, і сніг нагору, і жахливою, як буря і блискавки. Влада моя буде твердішою, ніж твердь земна. Світ сповниться розпачем і любов'ю до мене. Вона піднесла руку і персень випромінив яскраве світло, осяяв її обличчя серед нічної пітьми. Вона стояла тепер перед Фроду, незмінно висока, різна та гідна поклоніння. Потім рука її опустилася, світло згасло. Вона раптом знов засміялась, і Фродо, здивований у край, знову побачив Гадріель, яку він знав досі, струнку та гнучку, як і всі ельфи у простому білому вбранні, і голос її став ніжним і сумним. Я здолала спокусу. Галадріель готова все покинути, відпливти на захід і залишитись самою собою. Довго стояли вони мовчки, поки володарка не промовила знову. Час повертатися. Вранці вам треба буде вирушати. Вибір зроблено. Колесо долі вже закрутилось. «Зараз підемо», – сказав Фродо. «Але мені ще хотілося спитати. Ще в Рівінделі. Все намагався узнати у Гендельфа. Мені дозволено носити перстень. Чому ж я не можу бачити всіх інших персненосців та дізнаватися про їхні думки?» «Тому що не спробував. З того часу, як ти довідався, що саме одержав у спадщину, ти лише тричі надівав перстень на палець. І не пробуй, загинеш. Гендельф мусив пояснити тобі, що перстень влади дає власнику силу до його міри. Коли захочеш підкорити собі інших, спочатку мусиш убратися в силу і навчитися напружувати волю. Але навіть якщо ти просто зберігаєш перстень і зрідка його надіваєш, то зумієш помітити такі речі, яких не бачать інші. Поміркуй. Адже зір твій став гострішим, чи не так? Чи не зумів ти проникнути до моїх думок глибше та сприйняти їх ясніше за багатьох славетних любомудрів? Ти побачив око того, хто володіє сімкою та дев'яткою. Ти зумів розпізнати перстень на моєму пальці. Вона звернулась до Сема. Скажи, чи ти бачив мій перстень? Ні, пані, відповів Сем. Щиро кажучи, я ніяк не візьму до тями, про що це ви удвох міркуєте. Я бачив зірочку над вашими пальцями. Але якщо ви вибачите моє втручання, то я скажу, хазяїн мій має рацію. Краще було б вам узяти в нього перстенник, бо вже ви б усе влаштували як треба. Не дозволили б прогнати мого старого і перекопати вулиці. Ви примусили б деяких типів розпатитись за свої бридкі витівки. «Зрозуміло, я б так і зробила», – сказала Галадріель. «З цього б почалось. Але, на жаль, на цьому б не скінчилось. Не будемо більше говорити про це. Ходімо звідси».